і дико. Ось сьома рота. І також моя любов. Дочка диякона Тільки перша дочка диякона була худенька струнка, а ця рум'яна товстушка, як просфора, залита вечірньою зорею, з темними, як і перша очима. Ну, звичайно, моя любов до цих дочок дияконів обмежувалась зітханнями і мріями, чистими, дитячими. Ах, «Сьома рота! Вона, як і третя, на березі Донця, на його правому і крутому березі. Шумливий ліс п'яно хитається на тім березі срібної дороги в дін і гребля. А на ній дядьки в широких солом'яних брелях водять у глибокій воді щук. Вудка туго зігнулась, і волосня от, -от розірветься метань хижака, що прокоутнув разом з наживою гострий смертельний гачок. Як бореться за життя щука! Вона туманною блискавкою протинає глибину, і то вправо, то вліво, то вгору, то вниз кидається, як оскаженіла. А дядько, примруживши хитре каре око, цей довговусий сковорода, спокійно то відпустить волосню щоб дати умовну волю щуці, щоб вона ще дужче стомила себе, то трохи підтягне, аж поки безсила гроза пічкурів і себелів не віддасться на волю переможця у полотняній білій сорочці з незмінною люлькою в зубах. Дядьки, мої дядьки, як я вас любив і люблю. Чи може тому, що в мене Родичі такі ж, як ви, селяни, що спокійно живуть і працюють, і спокійно вмирають, коли треба на полі бою, під рев гармат, чи в бідній хатині, на долівці, під плач і голосіння близьких. Я пішов по воду, до колодязя на перехресті двох вулиць, але в мене не було бичовки. Підійшли з синенькими відрами дві гарненькі дівчинки, подивились на мене, Усміхнено перегляднулись. Одна сказала другій, давай наберем йому води. Вони витягли води і налили мені в відру, потім витягли собі. А я, розгублений і вдячний, стояв, як зачарований, дивився йому слід, як вони стрункими і загорілими ноженятами не йшли, а пливли над землею, повною веселого і зеленого гомону літа. Хлопчик нашого сусіди пішов зі мною на дінець. Після купання він повів мене у вишневі сади над дінцем. Ми ввійшли в їх райдужне марево від сонця, бджіл і квітів. А хлопчик почав весело і голосно співати, розмахуючи руками, і всім своїм тілом, показуючи невичерпну радість життя. Я йому сказав, не співай так голосно, бо почують і наб'ють нас. Але він почав співати ще дужче. А потім обернувся до мене і каже, гордо й незалежно, «А що? Хіба я на своїй землі не можу співати?» І він весело тупнув ногою по землі, що звучало, як голубий акорд щастя. Батько й тут був писарем. Якось на подвір'я привели зв'язаного і побитого конокрада, він лежав на дорогах, а дядько тяжко бив його майже непритомного, і ніхто йому не забороняв це робити. Навіть співчутливо дивилися на нього. Ви знаєте, чого варти на селі кінь, і як чорно б'ють за вкраденого коня. Так б'ють, що конокрад довго після того і не протягне, але так, як німці-колоністи б'ють конокрадів. Ще ніхто з українців не додумався. У нас їх б'ють дугами, голоблями, а більше кулаками та підборами. А німці б'ють культурно, щоб слідів зовні не було. Вони кладуть на землю боком конокрада і до спини живота на довжину всього тіла прив'язують дві дошки. Потім підводять конокрада на ноги і з розгону б'ють важкою ломакою по дошці спереду чи ззаду. Конокрад у дошках важко гупається об землю. Потім злодія, у якого вже отбиті печінки, знову ж підводять і знову б'ють. Ну, ясно, що після цього людині заспівають вічну пам'ять «Трави і птиці або летючий хмури хмурий сніг у глухих степах України». «Я дуже полюбив книжки». Образи Жюля Верна з воздушного корабля ярко жили в моїй дитячій голові з іменами, як я їх тоді запам'ятав. Чомусь дядя Фрюдан, а не Фрюден і Філь Евенс. Особливо мене захоплювала книга «Ветхий завід», написана як роман про блукання єврейського народу в гарячих пустелях півдня, коли вони шукали землю ханаанську. У ці роки я ці шукання з боєм і ордами філістимлян можу порівняти з залізним потоком Серафимовича. Но тільки там іще величніше. Я захоплювався героїзмом Гедеона, братів Макавеїв, Самсоном, а особливо Ісусом Навіном, який одним наказом «Стой, сонце!» спинив день, щоб євреї змогли довершити розгром ворога. Я любив усе героїчне і красиве. Мені потрапила до рук і не дуже велика за розміром книжечка в тумані тисячелетій. Забув автора. І вона мене так захопила, коли я читав її у траві нашого подвір'я, що все, що було в книзі, жило і сіяло в моїй уяві так сильно і гостро, що здавалось реальним. Я поринув у нього, Всім своїм маленьким єством, а все, що навколо, не існувало для мене. Я не чув, як мати кликала мене на обід, буря в восторгу вхопила мене на свої огняні крила і понесла мене туди, де білеє парус одинокий, де рищуть по морю вікінги, де звеніл мой меч в тот день ненасний среди Британии полей розсякий я шлем вождя по плечі, скатілась прядь його кудрей. І герой роману. Чомусь я запам'ятав його ім'я як Святослав. А це, як потім я прочитав через багато-багато років, у продовженні цього роману, «Гроза Візантії» був Всеслав, автор Красновський. І цей могутній і страшний нерук, і старий кудесник, і любов Всеслава до Любуші, його ворог Вадим, і друг північний витязь, якого Всеслав зарубав, усе це так владно і соняшно захопило мене, що й зараз сивим юнаком я можу розповісти в деталях про роман